Vagabunda, queria atacar do malucão Usou meu nome O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá Botou pânico em todo mundo Três horas da tarde não tava lá Vai ah, é, Mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher tu tá aqui não dá nem pra nem comentar ó. E eu nem, nem sei, sei nem comentar, quem é os malucos, não, é isso que é foda I, Vamos atrás desses Pipoca aí já era e atrás de quem? E aonde? Não nem quem é, mano mano Não devo, não temo, dá meu copo que já era E aí, bandido mal Como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão? Firmão, Tuto? Firmão total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa. Aí, quer sabendo do seu pai aí, lamentava, hein, tuto? Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, Abraão. Meu pai morreu, nem deixaram me no meu coroa, irmão. Você é louco. Você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Tinha uma oleurosa, irmão. Aí mas... foram te avisar. Aí vieram me avisar, mas tá firmão, Abraão. Tô firmão. Logo mais tô indo a com vocês aí. É quente. Na rua também tá fácil, não, amor, Tuto. Uns um juntando inimigo, outro juntando dinheiro, sempre tem um para testar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre mais para fazer, aí mano, liga liga nós aí, qualquer coisa, tá ligado, mano? lado a lado nós, até, até o fim, mano, mano. ligado. Mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, ore por nós pastor, lembra da gente, nunca puto dessa noite, irmão, sete quente. Admiro os crente. Dá licença aqui, uma função, uma tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio paz seguro, que nenhum vira lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu povo? Dá meu brinquedo de fura moletom, porque os bico que me vê construtar na balada tenta ver quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata que te beija te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar Piso nela, o bico deu uma goela Fique bandidão, vou em casa na missão Me trombar na coab camisa laga, vai saber, Deus que sabe qual é a Maldade comigo, inimigo no migué Tocou a campainha plim, pra tramar meu fim dos maluco amado sim, bisgueiro e bistopim Ponto pra chamar, a minha preta pra falar Que eu comia a mina dele, rá, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mal faia Espírito do mal, cão, tipo o Cepissaia Carico nunca fui, é o seguinte Ando século pelo século como 10 e 10 é 20 Já pensou doido? E eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance de pra a boca e a nessa sem saber Vida louca E ae, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta, liga a nós, irmão Não, truta aí, jamais vou levar problema para você, nós resolve na rua e rapidinho também e aí? mas aí Nem esquenta aí, e aquele jogo lá do final do ano, você falou? Então, truta, demorou, ó. No do ano ele marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais tudo aí, morô, meu? Visita aqui é sagrado, safado não atravessa não, morô? Mas na rua, né, não? Até check, tem quem passa um pano, impostor, pede breque Passa por malandro, inveja existe E a cada 10, 5 é na maldade A mãe dos pecados, capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo Se quer guerra, terá, se quer paz, querem dobro mais verme é verme, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma dúvida As vezes se marcar até 3 na quarta mais que nem no chat Eu sou guerreiro no rap Sempre alta voltagem O puro, Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca, eu não tenho Pra vítima, justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos Vou por um sorriso de criança onde for Os parceiros tem oferecer minha presença Talvez até confusa, mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal que será? Será? É nós vamos até o final Liga eu, liga nós onde preciso for No paraíso ou no dia do juízo, pastor E liga eu e os irmãos é o ponto que eu peço Favela, fundão, imortal nos meus versos, vida louca! E aí bro, espirão, irmão? Tô com os aí, eu vou, tô indo ali na zona leste ali Tipo umas 11 horas, já tô voltando já, morô E tá porra, e aí bro, põe a contagem, morô, mano aí, eu vou te ligar, mas manda só pros mano da quebrada aí, morô Puxinho, morô, mano, pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho Puxando de poder, morô, meu Aí no dia do jogo, morô, os mano da exaltação vai vir vamos só a lá, morô, bro, fica com Deus aí, irmão